I februari 1955 ger Ingrid Bergman en serie föreställningar på Stockholmsoperan av Paul Claudels oratorium Jean D'Arc på bålet med musik av Arthur Anniguer. Det blir en stor publikframgång, men kritiken är kallsinnig till hennes tolkning och till maken Roberto Rossellinis iscensättning. Nog var jag besviken på kritiken i Sverige för vår opera. Därför jag har jag spelat denna opera på så många olika platser. Och det har aldrig varit en sådan nedsabling som i Sverige. Så då undrar jag varför. För jag spelar på samma sätt i andra länder. Och det kan ju inte vara så förfärligt stor skillnad på den ena föreställningen och den andra. Är det därför att svenskarna är kallare än sydlänningarna? Att är lättare tar emot någonting? Att lättare är, är kanske naivare? Gläder sig mer åt en föreställning? Än svenskarna. sitter de kallar och bedömer och vill hellre kritisera än berömma eller är det det att, att jag kommer hem efter så många år och då tar man ju alltid till att jag ingen är profet i sitt eget land man kommer hem till Sverige och det är ju inte första gången som en som har varit i utlandet kommer hem och finner att kritiken hemma är värre än någonstans utomlands <skratt> Det är inte bara sura svenska kritiker som Ingrid Bergman har åsikter om utan även de italienska skandalfotograferna som inte lämnar henne i fred. Jag ville inte bli fotograferad. Jag väntade då mitt barn och jag ville inte bli fotograferad naturligtvis. Vilken kvinna skulle vilja göra det i sista månaderna? Och en fotograf såg mig på gatan och... Rusade upp mot mig. Och jag förstod att han planerade att ta ett fotografi. Så jag vände mig och försökte springa in i en liten bakgata. Han sprang efter mig. Jag gömde mig bakom en tidningstiosk. Och han rusade runt på andra sidan. Jag ropade åt honom och sa. Låt bli. Jag vill inte. Förstår ni inte att jag inte vill att ni ska ta den här? Var hygglig. Ta inte denna bild. Och han bara skrattade mig i ansiktet och tog bilden. För jag kunde inte. Jag visste inte var jag skulle ta vägen. Jag kunde inte springa någonstans och gömma mig. Jag menar sådant. Är så... Är så orättvist och så elakt på. Och det, det, det är sådant som jag tycker att det måste sätta stopp för. Från Frankrike kommer gangsterfilmen Riffifi av Jules Dassin och höjdpunkten är den andlös spännande juvelkuppen och det suggestiva ledmotivet här med lariadler på munspel blir också mycket populärt. En annan spännande fransk film är De djävulska och så får den italienska La Strada av Federico Fellini svensk premiär. Årets stora svenska film är Sommarnattens leende av Ingmar Bergman, en erotisk komedi i skånsk högerståndsmiljö kring sekelskiftet, en bländande uppvisning av frivol kvickhet, artisteri och romantik. Arne Mattsson gör också en lyckad filmatisering av August Strindbergs Hemsöborna. Men det är främst de amerikanska filmerna som dominerar året, som den med Judy Garland i huvudrollen, en stjärna föds. Walt Disney's En världsom under havet och Lady och lufsen. Audrey Happen spelar i Sabrina och Marilyn Monroe låter kjolen flyga högt upp på låren i flickan ovanpå. Och ännu en gastkramande thriller får publiken att hålla andan av spänning, nämligen Alfred Hitchcocks Fönstret åt gården med James Stewart och Grace Kelly.